Skäckligt välkomna ska till, till tv-spels Vantrikets alldeles egna tv-spelspodcast Mitt namn är Ludde Lundblad Och bredvid mig har jag min kära vän och kollega Andreas Lundqvist Hej Hur är läget? Bara fint, hur är det med dig? Det är ju fint med mig också mm. Får ju sitta här med dig Det är trevligt Ja Men Andreas, jag tänker gå rakt på sak Mm, gör det Vi Varför gör det. Du gör det? Ja Det jag vill fråga dig Andreas det är... Varför väljer jag att sitta här med dig en onsdag kväll? Ja det är som sagt att vi har ju pratat någonting om Och gör någonting nytt helt enkelt Precis, någonting som inte har gjorts Förut va? Ja, exakt Och exakt vad är det? En tv-spels Podcast, alltså en podcast Rätt är... speciellt måste jag säga Det är ju sån här radio Som läggs ut på internetet Eller hur? Ja, exakt ja, Och jag har, har ju sett Att det finns sådana, men just en podcast om tv-spel är det ju inte gott om. Nej, det är ju alldeles för få helt enkelt. Och förresten om ni undrar vad som... Om ni hör vad som låter i bakgrunden så är det en kanin som åt att suga. Suga vatten alltså. Ja. Precis. <laughs> ja. Förutom tv-spel så kommer ni få mycket djurrelaterade fakta också. <laughs> ja. Ja. Precis, men vi, vi, vill alltså, vi tänker tillverka en tv-spelspodcast, bryta lite ny mark, Ja, precis. Var lite hippa och häftiga helt enkelt. Och i den här tv-spelspodcasten kommer vi att prata om spel och vi kommer att prata även om spelrelaterade ämnen. Mm. Vi saker öppet lite grann kan man säga. Ja, men just tv-spel kommer att vara som en röd tråd Ja, det ju vara det vara. I, i programmen som kommer komma framöver. Mm. Och när de kommer komma det vet inte vi. Nej. Vi vet ju att det här har ju kommit nu. Mm, exakt. Men när AC2 kommer, det står ju i skrivet. Någon annanstans, inte på pappret vi har framför oss. Nej, kanske på det här kvittot som jag har från Ika i, i min lapp. Eller, alltså i min lapp. Jag har en släkting som är lapp. Han heter Knut. Och på din kåta. <laughs> ja, precis, precis. Han brukar alltid ha lappar i sig. För han är ju lapp. Så det, det har ju till det han gör helt enkelt. Men som sagt, det är som sagt från A till Ö, hela ämnen, från koll till Chroma Trigger. Precis. Eh, och det här avsnittet, eh, det kommer ju då handla om, eh, vad har du spelat? Ja. Eh, nyheter och releaser. Ja, spännande. spännande <håll> jättespännande. Ny mark, vi bryter ny mark. Det låter som ett riktigt bra upplägg på, mm. för en tv-spels-podcast faktiskt. Mm. Det tror jag inte någon har gjort förut. Nej, exakt. Eller ska vi... Vi struntar i det där va? Ska vi hitta på något eget ställe? Ja. det ska det vara? Då tänker jag så här Andreas. TV-spels, Arnes första avsnitt. Mm. är det, då tycker jag att du och jag ska lista de fem bästa hårdrockslåtarna ifrån tv-spel. Okej. Okay. Men de ska listas, alltså, inte så här, utan vad heter det? Eh, utan underbordsrungning? Ja, mm, okej. Okay. Precis. Det heter det så? Ja. Ja, så att det är liksom inte att den sista låten vi spelar är bäst av dem alla. Nej, alla är bra. Ja. Fast på olika sätt. Nej, men det är det som är så underbart. Och det är precis som med tv-spel. Mm. Alla spelar bra, fast på olika sätt, förutom de dåliga. Ja, exakt. För de är ju bara dåliga. Ja. Men du ska vi sätta på den första låten. Mm. Okej! Okay. Jaja, bulla. Det där var Motorhead med låten... Jag drack lite vatten där. Jag blev alldeles till mig för att höra Motorhead. Den heter We Are The Road Crew. Och det är från spelet... Brutal Legend. Precis. Ett spel som är väldigt hårdrocksbaserat. Jo, det är ju det. Där man spelar Eddie Riggs, spelad av Jack Black, som många känner till. Ja, det är den roliga, tjocka killen. Ja, bred käka. Kör bil ibland, spelar lite gitarr, slåss med nyxa. Pratar om Jack Black eller om eh, Riggs? Eh, ja, kanske båda och ibland. Ja. Ja. Men det var ju ett spel som vi båda fann eh, rätt så underhållande faktiskt. Mm, det är som sagt, hockey är bra, mm. humor är bra, mm. om det görs på rätt sätt. Eh, och sen så är det så här att... Vilket det görs här för att de som inte vet det så är det ju Tim Schaefer som ligger bakom det. Alltså Monkey Island-killen. Mm, han är en kul snubbe. Om man gillar Twitter, har ett konto där så kan man ju följa på honom där. För att titta på vad han håller på med, hans äventyr helt enkelt. Han skriver där. Pratar du om Jack Black eller Riggs eller Tim Schaefer nu? Eh, Tim Schaefer. Ja. Och vad heter han? På Twitter? Ja. Det vet inte jag. Jag följer honom, jag vet inte vad han heter. Eh, Tim of Legend. Helt om jag inte minns fel och det är ett ord Jag skulle tipsa på att han skaffa ett Twitterkonto i samband med Brutaledgen Ja, mycket möjligt kanske, jag vet inte om... jag, Det vet inte jag heller, jag känner inte honom Före honom på Twitter så kan man fråga Ja, om ni inte gör det så gör det och så kan ni fråga och så kan ni hälsa från Andreas Ja, exakt, Precis. vi känner varandra, vi är mycket nära vänner men i alla fall det här med Brutaledgen och så du har inte körkort du kör buss eller åker buss brukar du göra Ja. ja, precis. Men i alla fall... Vart kommer det här leda? Ja, jag vet inte riktigt. Men så här är det som sagt att någonting jag drömde om innan jag skaffar körkort var att jag skulle köpa mig en Amazon, pimpa den lite grann, gärna i originalskikt och glänsande fin så där. Och så ska jag ha en riktigt fet stereo. Och då tänkte jag så här att jag ska spela riktigt bra musik när jag kör runt i min bil. Och det var lite grann som det här spelet kunde erbjuda. Att man kör runt i The dos som bilen heter om jag inte minns fel. Och lyssnar på just på riktigt bra musik. Här blir det aldrig riktigt några transportsträckor Utan du har hela tiden bra låtar i din bilstereo. Medan du många saker som kommer i vägen. Det borde man ha mer av i vanliga trafiken också. Men skulle man kunna säga då att Brutaledgen har kompenserat dig och ditt misslyckande i bilköp. Och... <laughs> Kallar du min 745 ett misslyckande? Ja, jag vet inte. Min kära, kära familjetaktor. Ja. <laughs> den har inte fet stereo alls, så att, där är ordet misslyckande. Men misslyckande. Har äh, du en stereo? Har inte du bara mobiltelefonen som du lyssnar på? Nej, äh, tidigare hade jag det. Och sen så hade jag en, en radio, jag får säga en transistorradio. <laughs> en radio, men sen så fick jag en vild stereo. Så att nu hoppas det både fick en och annan. inom den. situationstecken. ja. ja. Sen pratar vi inte mer om det. Nej. Den kvällen kommer jag aldrig glömma. Men eh, ska vi helt enkelt gå på låt nummer två på våran eh, top fem lista? Ja, fast innan det ska jag säga. Det här med Brota och så eh, Våran eh, videoblogg som vi gjorde om spelet eh, Guitar Hero, Warriors of Rock. Om man inte sett den så går man givetvis in på svampviker.se och klickar där bland videobloggarna för att se en episk korfest utan dess like. Men i alla fall där kan man ju se, som sagt, själva storyn är, där, är väldigt oengagerande. Det handlar om hårdrock, det är lite överdrivet och ska vara kul, sådär. Och eh, de misslyckas egentligen med allt. Så att om man vill spela en rolig variant av hårdrock story så spelar man Boteladien där det mesta är roligt och bra, helt enkelt. Fast då får man inte ha här. Nej, fast du kan ju tillverka den hemma. Eh, vi kan ju länka det sen eh, via någon sida, hur man tillverkar en plastgitarr på MacGyver. Vi sugrör, vm och lite gaffan. När du sa sugrör så lätt som att du sa sugrör. <laughs> ja, men det är man sen. Först tillverkar man plastgitarr, sen suger man rör. Du, jag tycker vi tar nästa låt nu. Vi gör det. så här, At the Gates Slaughter of the Soul den bästa svensk tillverkade metalmelodin någonsin nästan kanske en av världens bästa Ja. och jag tror säkert universums bästa låtar faktiskt, det finns ju någonting när den här låten går på man sitter med en öl i handen goda vänners lag, det är som att automatiskt så åker mina händer fram och det spelas trummer som aldrig förr. luft -trummor. En ultimata luft mm. Det är så vackert så att man nästan börjar gråta. Men nu är det säkert många av er som undrar, men vilket spel är det ifrån? Mm. Och det är ju från ett DLC till ett spel. Ja, precis. Det är ju eh, från GTA 4 och DLC vid eh, namn The Lost and Damned. Mm, stämmer. Just det. Eh, och det roliga med det är att varken du eller jag finner GTA-serien speciellt underhållande. Nej, det är som sagt man börjar ju med vad heter den versionen som man såg upp ifrån och plöjde på på den gamla goda tiden. GTA? Ja, kanske <laughs> det kanske var ettan till och med. Ja jag är dålig på att räkna så att eh, det kan kalla det dumhet eller sifftblindhet, jag vet inte riktigt. Då kan jag berätta sen efter GTA så mm. kom GTA 2. Ah, ja, och okay, jag blandar ihop det där. Mm. Och sen, sen var trean, först, först i trean, det var då det blev tredje eh, tredjepersonsperspektiv. Mm -hmm, okej, okay. ja men det är ju naturligt. Nummer tre, tredjepersonsperspektiv. Nummer fyra, är det fjärdepersonsperspektiv då alltså? Ja. Ah. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och det var ju det som vi tyckte kändes lite ovant att spela i fjärdepersonsperspektiv. <laughs> fjärdepersonsperspektiv. Ja, precis. Ja, oh, faktiskt. Spelar den här lilla hustomten som följer efter Nico Vellick. Ja, precis. <laughs> På Knut heter den. Ja. Men som sagt, vad man kan säga om GTA var ju som sagt att det var spel nummer två när det gäller våran så kallade co-op-karriär. Just det, först spelar vi Bioshock. Mm. Och det här var nummer två <håg> i vår långa karriär av samspelade spel. Där vi sitter i din soffa. Och spelar. Och ofta dricker öl, eller så dricker vi kaffe, eller så dricker vi och brukar vi dricka annars. Mm. Det är öl, det är kaffe... Vi dricker läsk med någon, tror jag. Ja, kanske. Nej, mm. jag är osäker. Men just kaffe och öl, det, det brukar det vara. Kaffe och öl tv spel är en fantastisk kombination helt enkelt och jag vet inte nu kanske till och med lyssnarna förstår med tanke på att när vi skulle nu börja prata om GTA mm. så har vi typ suttit och pratat om annat istället mm. så det kanske ja det påvisar väl helt enkelt hur tråkigt vi tyckte att det var ja. eller mm. tycker att det är. Det är som sagt om man ska prata transportsträckor i något spel så är det ju verkligen textboksexemplet är GTA när man är lite lätt dampskadad av det moderna samhället, av allt IT, internet och eh, eh, LOs-katalogen innebär. Så, eh, som sagt, man kör bil, man kör bil, man kör bil, man kommer aldrig fram. Och längs vägen så bara, vad är det, vad är det, vad är det där för någonting? En duva? Ska jag stanna skjuta den? Ja, det kanske man ska göra. <laughs> Eller ska jag göra någonting annat? Jag går på toaletten. Ja. Eh, Oj, man, titta där, det är prostituerad i hörnet. Mm. Hon kör ja. <laughs> ja. Och sen vips har man glömt bort var vad det var man skulle göra. Ja, men i alla fall den största behållning från spelet är Liberty City Hardcore-radiokanalen. Ja, där har du återigen det här med att köra bil, lyssna på bra musik helt enkelt. Och så kan man ju tänka på At Gates och eh, sångarens röda dreads. Men nu ska jag ta och flytta på den där. Ja. Bläddra på den här. Och så, nu är det dags för någonting alldeles speciellt, då? En fast programpunkt som vi kommer köra med här i TV-spelsaket. Mm. Och det är... Ett eh... citat! <smellan> ja, och då går vi vidare på den tredje låten, då, Kladdrande tunga och massa svett från Danko Jones. The mango Kid. Ja. Även kallad Mocha Mocha tror jag om det spel. Den lilla kåta Ja, Han osar sex den där karen. Ja, det är som sagt. Gin Simons och hans tunga har ingenting att hämta mot Danko Jones. Nej, Gud. Oh. Han ville ligga med. Jag med. Ja. Bara för att. Ja. Men du Andreas, vilket spel är det här hämtat ifrån? Det är hämtat från någonting så speciellt som NHL 11. Ett nytt spel. Ett nytt spel. Mm. Det var ju kommit ut ganska nyligen. Mm. Ja, i år. Ja, precis. Och någonting som är nytt med det spelet som har diskuterats lite grann är ju det här med fysiken i tackling alltså. alla tacklingar. Alla NOL killar blir alldeles till så överallan över alla bentacklingar. Och oj, oj tittar nu tacklar han så. Och sen ramlar hit och dit och så vidare. Det är väl kanske inte lika engagerande för mig. För nyansen är ganska... Små, om man säger så. Ja, och, men det det som jag har stört mig länge på eh, med just NHL-serien. Jag slutar väl spela någon gång med NHL 98. Mm. Men det är det här att för Duncan Jones är en rock'n'roll-låt och eh, EA envisas med att köra på den linjen och ha med massor med rockmusik mm. i NHL-spelen. Nej, mm, det är det, det är jättekonstigt för att det är allmänt känt att hockeykillar, de lyssnar ju på sådana här ja, men typ radiokanaler som rimmar på Dixie Chicks, FM ja. och, och Eurotechno, liksom. Mm. Så att vad rocken gör där, det förstår inte jag. Gärna för den eh, direkt också, med valfri namn, Jonsson, eller så står det nummer 22 på den här direktan som de har aldrig tagit av sig sedan de började spela hockey. Nej, precis. Och den är jätteliten nu för de började spela hockey när de var sju år. Ja. Det ser jättedumt <laughs> ut. Det klämmer åt fint runt hockeyröven om man ska Ja, säger och hockeyröven. Nej, mm. det ska vi inte börja prata om. Men alltså, det, det, det, och för mig så, då, det spelet, alltså de kan lägga in hur mycket trovärdig fysik och, och realistisk statistik och man kan uppdatera men spelare är skadade hit och dit så att det blir som på riktigt mm. det spelar ingen roll för att spelet känns så fruktansvärt overkligt på grund av att det är massor med hårdrock i mm, exakt, ibland kan man ju känna så här att det är ju riktigt roligt spel men ibland när jag spelar så känns det som att jag vill ha en knapp att trycka på B, skjuta, jättehårt och så vill jag slåss och tacklas hela tiden, lite som ja, vad blir det Ändå 94 har man... för ja, afraid, det var ju lite mer realistiskt. Men vad heter det här? Blades of Steel? Ja, nej. Mm. <laughs> vad heter det där hockeyspel när man var mutanter? Man kunde spela med mutanter och... Ja, det var en massa roll, troll och grejer. Ja, det kan säkert ni. Jag kommer inte ihåg. World of Warcraft? <laughs> ja, ja <laughs> precis. Ja. <laughs> ja, i alla fall. Det fanns ett sånt spel. Så, Vilken konsol det var något i tror jag. Och vad hette det där tjock, mellansmal smal, eller vad? Hette ishockey ja, ja, så hette det. <laughs> ehm, där var det som sagt rätt bra att kunna slåss. Och så var det här spelet till Megadrive också. Ehm... EA hockey. Ja, precis. Du kan det. <laughs> ja. Som sagt, SNI. Ehm, men där i alla fall, om man tacklar till någon efter avblåsning så blir det alltid slagsmål. Alltid, alltid. Inte EA hockey. Inte? Nej, då, då man var ju typ inte ens med i matchen då. Nej. Då åkte man ju knuffa varandra hela tiden efter avlossningen och hände ingenting. Ja, vad var det för spel? Det blev alltid automatiskt slagsmål. Och så hade man ju som tre livssprickar. Out man säger of fighting. <laughs> ja, men det var ju så. så man så här, gjorde ett mål på motståndaren och så muckade man alltid gräl Och så spöade man dem också för att förnedra dem lite extra. Ja, det kanske var Jag har ingen aning faktiskt. Men i alla fall, det här med NHL... Och någonting som är det för mig är att jag har en god vän som spelar NHL rätt mycket. Och han köpte ett Xbox, en gång för NHL-serien. Han köpte alltså ett Xbox Arcade, heter det då? Jag tror det. Ja, det är ut som en hårdisk. Mm. Och exempelvis... Men det är problem... inte Arcade vi har. Nej, vad heter det? Det är Elite Arcade och det är någonting däremellan också. Ja. Han köpte ut en hårdisk. jag Ja, precis. Och eh, nyligen har jag upptäckt ett nytt hockeyspel, eh, NHL-trekant, eh, som man brukar kalla det. NHL 3-on-3-arcade, tror jag det heter. Eh, och jag sa så här, det här måste vi spela. Han var sugen på att spela också. Och sen då köpte han Microsoft Points, eh, vilket han har typ aldrig gjort eh, i sitt NHL-spelande. Och eh, skulle ladda hem det här. Och så sa jag så här, ja, du får ju plats med det på ditt miniskort på 256 meg. Och så när han laddade, skulle ladda hem bara, äh, det det stod bara att jag har 100 meg ledigt här. Jaha. Och så såg han att Nej, men det är ingenting annat som är på det här hela. Och så raderar han allting, mm. startar om det hela. Och sen så, när han skulle starta upp då var så här, nu måste du uppdatera. Okej. Okay. Och då gjorde han det. Och då var det så att uppdateringen i sig tog upp över 150 meg. Så att eh, NOL 3, -3 <här> som tar upp 170 kunde han inte ladda hem helt enkelt. Men i alla fall, eh, mycket god vän eh, och vi brukar spela hockey en hel del och alla är på fylla mycket att spela. I alla fall jag, han spelar ju även eh, nykter också, ja, tror du, jag i vi, vi är allmänt känt Andreas här, han, han spelar ju aldrig tv-spel nyckter. Nej, eh, han är aldrig Han, han arbetslös men ja. det är det ju inte. Nej, jag snart inte. Nej, just. Snart gör jag nytta samhället också. Ja, men då, måste, måste du sluta supa på dagarna snart? Ja, äh, kanske inte måste heller. Ja, men eh, nog om eh, hockeyspel och eh, hockeyrövaren. Nu går vi vidare till den fjärde låten. Den kommer här. Jag som höjde på ögonbrynen. Vad var det där för oljud? Det ska jag tala om. Det där var eh, The 21st Impact med låten Try. Och The 21st Impact, det, de är nu insomnade. Ett Uppsala-baserat HC-band. Och HC står för hardcore. Det är tuffare musik med mycket attityd. liksom mm. Muskler, mm. skägg, stubb. Linnen, Ja, Linnen. tatueringar, mm. ja. farliga killar. Och eh, förutom att det är farliga killar så är det även goda vänner till mig. Och varför är de i det där spelet, undrar du kanske Andreas? Ja, vad i helvete, varför? Ja, så här är det, för att dra en... Jag vet inte om historien är lång eller inte, men jag drar den i alla fall. Jag säger så här, för att dra en, göra en lång historia kort så mm. kan jag tala om så här att en... annan vän till mig eh, jobbade jag vet inte om man gör det fortfarande, på Starbristen som har utvecklat spelet. Mm. Och hade hand om ljud, ljudet och musiken i, i The Darkness. Ljuddesign alltså. För det är alltså från The Darkness låtarna ifrån. Och han jobbade även som musikproducent och spelade in The First Impact. Mm. Och, och la med dem i spelet helt enkelt. Så att, vid något tillfälle i spelet så kan man faktiskt titta på musikvideon till den här låten på en tv-apparat. Okej, okay, nice. Det tycker jag är lite häftigt faktiskt. Väldigt kul. Cool. Ja, men sen är jag en cool kille också. Okay. Men nu orkar inte jag vara cool längre för nu vill jag lyssna på låt nummer fem. <skratt> Man säger Wolfmother. Woman. Och jag brukar beskriva sången som The Best Throw in the bis. Han har en grymfilla, stor, eller en krullig. Ja. Lite som Sonny Captain Murphy. Ja. Lite så, fast han är nästan större. Nu vet jag inte ens vad sången heter. Men sången är i Wolfman i alla fall. Ja. Vi kan googla det sen. Ja. Lägga det i kommentarerna För det känns som jävligt viktig information faktiskt Ja, exakt Det där var alltså ifrån Guitar Hero 2 Alltså ska vi sitta här och prata hårdrock i tv-spel Så kändes det lite oundvikligt Att inte ta med någon låt Ifrån Gitar Hero Eller Rock Band serien mm. Och när vi började diskutera det Så sa vi nästan unisont Woman Ja, precis och det spelar ingen roll. Det är och kommer förbli den bästa låten till ett gitarrhörespel. Inget snack om det. Nej, visst, man kanske kan säga tycka att vissa andra låtar är mer utmanande eller här spela Men stå lite småfull och spela och headbänga Woman. Mm. Det slår det mesta. Mm, exakt. Så egentligen, alltså det här är en liten hinto till Activision. Vill mm. de att gitarhero ska liksom fortsätta vara populär, se till då för fan att allt ha med Woman med Wolf mother. Ja, precis. Man kan aldrig slå på Nej, Instant Win och Epic på en gång. Det är en låt som följer med mig i princip på alla fester. Oftast den här sista låten man ska höra när folk står med kläderna på och säger Nu måste vi gå, nu måste vi gå med taxin här, vi ska på klubb, vi ska på krogen, vi ska på pubben. Vi ska ner i soprummet och dricka. Så säger jag så här. Då måste vi sätta på den här. Och så sätter du på med Wolfmother. Mer pepp kan man inte bli helt enkelt. Så jävla vackert. Så att återigen det här med fylla. Ja. Och det med det går lite hand i hand där, Fylla och hårdrock. Ja och tv-spel då tydligen. Ja. Och vad ska man säga om det här avsnittet. Vårt första fina avsnitt här i tv-spelsanet. Det är som sagt en lite brokig skara när det gäller spel som vi har hämtat musiken från. Det var GTA, Brutal Legend, The Darkness, NHL 11 och eh, Guitar Sist Hero 2. 2. Ja. Precis. Det är inte så jävla lätt att hitta bra hårdrock i tv-spel direkt. Eller så här, det är inte så lätt att hitta hårdrock i bra tv-spel. Nej, precis. Alltså, nu, nu Vissa av de här titlarna är det helt okej okay spel, mm, mm. Eh, visst är det så, men det är inga supertitlar i, i mina ögon. Nej, precis. Stabila titlar. Ja, precis. Jag menar, jag menar, som Super Mario Galaxy 2 till exempel hade ju mått väldigt bra och fått med lite Iron Maiden till exempel. Lite Cannon kind of Corps Ja, det hade varit perfekt där på tredje på banan där. ja Lite Bowser och lite Hammer Smashed Face. Ja, det är ju, fel. Nej, precis. Så att det är någonting som spelutvecklare borde ja, titta mer på. Och mm. ja, mera på i riktigt bra spel. Mm, exakt. Och det är som någonting som jag tänkte på idag faktiskt. Nu är det ju, varför datum då? Ja. Idag är det den. pratar du idag nu när vi spelar in, eller idag när det sen? Vi säger att det, det är oktober i alla fall. Ja. ja, vi är lite hemliga sådär. Eller vänta. Det är rocktuber. <laughs> Rocktober. Eh, men i alla fall, jag har spelat Medal of Honor. Och eh, det är som sagt, i många av de här realistiska FPS-spelen så är det mycket stråkar, mycket pompös musik. Eh, och jag kan känna som sagt att om det är någonstans man ska stoppa in riktigt fet hårdrock ibland är det just i de här krigsspelen. Vad är mer episk än att höra som... We're not, not, man, ja, eller, men, we're not gonna take it. Ja, take it, när man skjuter talibaner. Eller skjuter amerikaner också. Det kan man gott Den här arabiska personen. No, we're not gonna take it. Hur det? Jag, Nej, det kan inte. Finns det på Youtube? Ja, jag tror det. Googla, Youtubea. Oh. Um, men i alla fall, jag tänker till exempel på en, en fantastiskt bra serie med Skarskård. Generation Kill. Där brukar hårdrocken komma in i olika sammanhang. Jag har även sett i diverse dokumentärserier hur amerikanska soldater berättar om att i när de sitter i stridsvagnen så har de olika favoritlåtar när de skjuter ihjäl folk helt enkelt. Absurt och lite vidare som sagt som det är i krig. Men jag vet inte, det säger väl en hel del om musikens påverkan på människors psyke också. Mm. Nu blev du djupare än det. Ja, det kan jag bli ibland. Men eh, alltså, summan av kardemumman mm. är väl att eh, vi skulle önska lite mer hårdrock i ja. tv-spel helt enkelt. Precis. Och är det någon, om du nu är någon som lyssnar på det här? Det är mamma i alla fall. Ja, jo, jo men hon gillar ju vikingarna. <laughs> och, men, men någon annan och som typ har några bra tips på ett bra spel som är hårdrock. Mm. Hårdrock, ett bra spel som är. Har ni ett bra tips på ett spel som är hårdrock så lämna en kommentar. Ja, dela mer Ja, visst, det vore löv, helt ja, enkelt. Ja, precis. Mm. Ehm, och som sagt, det här var vårt första avsnitt ja. av tv-spel Jag hoppas att ni har haft kul. Vi hoppas att vi har väckt er hårdrocksådra. Mm. Ni som kanske saknar den eller den är lite tunn helt enkelt. Och fortsättningsvis syftet återigen med, med det här det är som sagt vi gör det för er skull för att ni förhoppningsvis ska få någonting no att bita i skratta eh, gråta gråta mm. alla helst brunka ibland mm. det kan hjälpa jag mm. vet men eh, vi gör det här främst för vår skull ja vi tycker det är kul ja och vi älskar att höra våra egna röster ja mm. <laughs> så med de orden säger vi väl hej och adjö ja och Precis. på, säger man återhörande? Återhörande, ja. ja. så då säger vi på återhörande när det, när det nu blir. Du har lyssnat på tv-spels Arne, en podcast från svampriket.se. Av och med Ludde Lundblad och Andreas Lundqvist. Min musik Petra Salmi. Till nästa gång, kom ihåg, håll glädjefinnen varm.